А розділ четвертий. Рендом та Флора чекали на моє повернення в покоях. Спершу очі Рендома зиркнули на колон, а вже потім і на мене. Я кивнув. Повернувшись до Флори, злегка вклонився їй. «Сестро», – мовив я, – «давно ми не бачилися, давно». Вигляд вона мала зляканий, що було мені на користь. І все ж Флора всміхнулася і взяла мене за руку. «Брати», – сказала вона. «Бачу, ти дотримав слова». Бляде золото її волосся. Вона обрізала його, залишивши чубчик. Я не міг вирішити, чий до вподоби мені така зачіска. У неї було дуже красиве волосся, а ще блакитні очі з відтінком пихи, що давало їй змогу бачити все у найсприятливішому світлі. Іноді здавалося, що вона поводиться дуже по-дурному, але в інший час вона радше змушувала замислитися». Вибач, що витріщаюся на тебе, мовив я, та в останній, коли ми бачилися, не мав змоги поглянути на тебе. Я дуже рада, що цю ситуацію виправлено, відказала вона. Це було так, ти ж знаєш, я нічого не могла зробити. Знаю, погодився я, пригадавши тонкий передзвін її сміху по той бік темряви на одній з річниць коронації Еріка. Знаю. Я підійшов до вікна і прочинив його, будучи впевненим, що дощові краплі не потраплять у кімнату. Я любив запах бурі. «Рендоме, чи з'ясував ти щось цікаве стосовно особи можливого листоноші?» – запитав я. «На жаль, ні», – відказав брат. «Я тут порозспитував трохи. Здається, ніхто не бачив нікого в потрібному місці у потрібний час». «Зрозуміло», – сказав я. «Дякую. Можливо, побачимося трохи пізніше». «Гаразд», – мовив він, – «весь вечір я буду в своїх покоях». Я кивнув, повернувся і, притулившись до підвіконня, дивився на флору. Виходячи, рендом тихо зачинив двері. Секунд тридцять я прислухався до стукоту дощу. «Що збираєшся робити зі мною?» – нарешті спитала вона. «Робити? Зараз ти у такому становищі, що можеш вимагати повернення старих боргів». Підозрюю, багато всього розпочнеться зараз. Можливо, мовив я на те. Але багато всього залежить від дечого. А багато що і дещо – це все ж таки не одне і те саме. Що маєш на увазі? Дай мені те, що я хочу, і там побачимо. Мені колись казали, що я непоганий хлоп. І чого ж ти хочеш? Історію, Флору. Почнімо з цього. Як ти обернулася на мою пастушку в тій... На землі. Найдрібніші подробиці. Що планували спершу. На чому дійшли згоди? Все абсолютно. Вона зітхнула. Усе почалося. мовила вона, так, у Парижі. На вечірці такого собі місія Фоко. Ідеться про реальну історичну особу. Лоїде Фуко. У більшості видань хибно записаного як Фоко, одна 1755-1805 французького аристократа, члена французької національної асамблеї з 1789 по 1791 рік, право радикального монархіста, який виступав проти скасування привілеїв для дворянства. То було років за три до якобинської диктатури. Якобінська диктатура період найвищого піднесення французької революції, ознаменований як найглибшими перетвореннями державного ладу, так і страшними масовими репресіями і розправами з реальними та вигаданими ворогами. Зачекай, відказав я, а що ти там робила? Я років з п'ять мешкала в тій зоні Тіні, пояснила вона. Вештилася собі, придивляючись щось новеньке, що могло б розважити мене. А на вечірку ту прийшла через незбагнений поклик долі, адже тільки він насправді допомагає нам щось знайти і дозволила бажанням Вести мене й просто йшла за інстинктами. Цікавий збіг. Не в контексті тих подій, враховуючи, скільки ми подорожуємо, це був, скажімо так, мій Авалон, моя заміна Амбера, мій дім поза межами дому. Називай це як хочеш. Авалон міфічний острів скельтських легенд, де було поховано короля Артура, класичний елемент Артурівського циклу. Я була там на цій вечірці, тієї жовтневої ночі, коли ти зайшов усередину з мініатюрною родоволосою дівчиною Жаклін, по-моєму, її звали так. Слова Флори повернули з глибин моєї пам'яті спогад, що лежав там непорушно з давніх давен. Жаклін я пам'ятав значно краще, ніж вечірку Фоко, але така пригода справді була. Продовжуй. Я вже сказала, вела далі вона. Я була там, ти прибув пізніше. Звісно ж, ти відразу привернув мою увагу. Коли живеш достатньо довго і багато мандруєш, в годи зустрічаєш людину схожу на знайому тобі. Такі думки існували в мені, коли хвилювання від першого враження спало. Це точно просто схожість. Минуло стільки часу, а від тебе ні слова. І все ж кожен з нас має таємниці та серйозні причини не розголошувати їх. Може, саме в цьому і полягав твій секрет. Нас познайомили, і я згадала прірву часу, щоб відтягнути тебе від родоволосого дівчиська довше, ніж на кілька хвилин. Ти наполягав, що тебе звати Феневаль, Кордел Феневаль. Мене охопила непевність. Я не змогла збагнути, чи то переді мною дійник, чи ти бавишся в ігри. Мені, на думку, спала ще одна можливість ти так довго прожив у якомусь прилеглому кутку тіні. Що став відкидати власні відображення, я б так і пішла геть поглинута роздумами, якби Жаклін не почала хвалитися переді мною твоєю силою. Цю тему жінки не часто обговорюють, але те, як вона про тебе розповідала, змусило повірити, що вона справді була вражена тим, що ти виробляв. Я трішки потеревеняла з нею і збагнула, що на всі ті подвиги цілком був здатен ти. Таким чином, про випадкову схожість точно не йшлося. Тому мав бути або ти, або твоя тінь. Таким чином, навіть якщо Кордел і не був Корвіном, він грав роль ключа, який вказував, що ти є або був у тому закутку тіні. І це була перша справжня підказка щодо місця твого перебування. Потрібно було довідатися більше. Відтоді я йшла за тобою паралельно занурюючись у минуле. Чим більше людей опитувала, тим заплутанішою ставала твоя історія. Навіть через кілька місяців я не могла вирішити напевне. Забагато темних плям містила твоя історія. Справи прояснилися для мене наступного літа, коли я ненадовго завітала в Амбер і розповіла про дивну зустріч Еріку. І? Ну, він якимось чином знав про таку можливість. Вона замовкла і переклала рукавички на кріслі біля себе. Ого! Гмикнув я. «І що ж він тобі розповів?» «Що, можливо, це і є справжній ти», – відповіла Флора. «Казав, що міг трапитися нещасний випадок». «Справді». «Гаразд, ні», – визнала вона. «Не йшлося про нещасний випадок. Він казав, що ви побилися, і він тебе поранив. Ірік гадав, що ти помреш, але не хотів вислуховувати звинувачення, тож перевіз тебе у тінь і залишив на тому місці». О, після вирішив, що ти вже пішов у засвіти, і між вами все закінчено. Звісно, мої новини стривожили його. Тож він узяв з мене обітницю мовчати і відправив назад наглядати за тобою. Оскільки я вже розповідала всім, як мені довподобити місце, то мала доречний привид повернутися. Флора, ти нікому не даруєш своє мовчання задурно, що він дав тобі? Пообіцяв мені, що коли він владарюватиме тут, в Амбері, то не забуде про мене. «Трохи ризиковано», – відказав я, – «а втім і в тебе дещо на нього було. Знання про те, де перебуває його суперник-претендент, а також його роль у тому, що я опинився саме там». «Правда. Але якщо чесно, ми були в рівному становищі. Аби розповісти про таке, я мала визнати, що стала спільницею. Як і внов. «Складно, але все ж таки можливо», – погодився я. Але невже ти гадала, що він збереже мені життя, якщо матиме шанс здобути трон? Ми ніколи не обговорювали цього, ніколи. І все ж це спадало тобі на думку. Так, згодом, визнала вона. І я вирішила, що він найімовірніше не зробить нічого. Зрештою, ставало очевидним, що ти втратив пам'ять. Не було жодної потреби вживати щодо тебе якихось заходів, доки ти не становив загрози. «То ти залишилася стежити за мною і наглядати, щоб я не становив загрози?» «Так. І що б ти зробила, якби в мене почали проявлятися ознаки повернення пам'яті?» Вона зиркнула на мене, а тоді відвела погляд. «Я б повідомила Еріку. А він що б зробив тоді?» «Не знаю». Я засміявся, а вона зашарілася. Я вже й не пригадував, коли востаннє бачив, щоби флора червоніла. «Не то воду в ступі, це очевидно», – мовив я. «Гаразд, ти залишилася там і наглядала за мною. Що далі? Що трапилося?» «Нічого особливого, ти собі жив, а я і далі стежила за тобою». «Усі решта знали, де ти?» «Так, я не приховувала, де оселилася. Насправді всі вони забігали провітати мене в ряди годи». «Усі? То й рендом?» Вона закопилила губи. «Так, кілька разів», – відповіла Звідки такий усміх? Надто пізно вдавати, буцп, то він мені подобається, відказала Флора. Сам знаєш, мені просто не подобаються люди, з якими він знімається. Всякі злочинці, джазмени. Звісно, я мала проявляти родинну гостинність, коли він пробігав крізь мою тінь, але рандом добряче псував мені нерви, притягуючи із собою цих людей у будь-який час. Влаштовував джем-сесії, партії в покер. У будинку ще тижнями стояв сморід, тож я тішилася, коли він нарешті йшов геть. Вибач, знаю, що він тобі подобається, але ж ти хотів знати правду. Він порушував твою тонку душевну організацію. Гаразд, тепер зосередь свою увагу на короткому періоді, коли у тебе гостював я. Рендом доволі несподівано приєднався до нас. Його переслідували співдюжини бридких типів, яких ми перебили у твоїй вітальні. Я чітко пригадую ті події. Пригадуєш самих типів, істот, з якими нам довелося мати справу? Так, достатньо добре, щоб упізнати, якщо побачиш знову. Вгадаю так. А раніше таких бачила? Ні. А опісля? Ні. Коли-небудь чула, щоб хтось описував їх? Не пригадую, а чому запитуєш? Я похитав головою. Не зараз. Тут я ставлю запитання, пам'ятаєш? Тепер я хотів би, щоб ти повернулася в часі ще до того вечора. До події, через яку я потрапив у Грінвуд. Може, навіть трішки раніше. Що трапилося і як ти про це дізналася? За яких обставин? Якою була твоя роль у подіях? «Так», – мовила вона на те. «Я знала, що ти запитаєш у мене про це раніше чи пізніше. А трапилось ось що. Ерік з'явився з'язався зі мною». Наступного дня, після твоєї пригоди з Амбером через козель. Флора знову зиркнула на мене в очевидь, щоб побачити, як я сприймаю сказане, вивчити мої реакції, але не змогла нічого прочитати на моєму обличчі. Він сказав, що ти минулого вечора потрапив у серйозну аварію. І опинився в лікарні. Наказав мені перевезти тебе у приватний шпиталь, де я зможу більше впливати на перебіг твого лікування. Іншими словами, Ерік хотів, щоб я залишався овочем. Він хотів, щоб тобі давали заспокійливе, а свою причетність до аварії визнав чи ні. Він не казав, що просив когось стріляти тобі у шини, але повідомив, що трапилося саме це. Якби ще Ерік дізнався, коли я згодом довідалася, що він планував сісти на трон, то прийшла до висновку, Ерік таки надумав повністю прибрати тебе. Коли ця спроба пробалилася, здавалося цілком логічним, що його наступним кроком буде тримати тебе як гадалі, Аж до коронації. «Я не знав, що мені простріали шину», – сказав я. Обличчя Флори змінилося, вона підхопилася. «Ти сказав, ніби знав, що це була не просто аварія. Хтось намагався тебе вбити. Я вважала, що ти знаєш подробиці». Уперше затривалий час, я знову опинився на слизькому. В мене залишилися рештки амнезії, певно це назавжди. Мої спогади про події за кілька днів до аварії були... Досі змазаними. Лабіринт відновив втрачені спогади про все моє життя. Аж до тієї миті, але травма, здається, знищила частину образів подій, що безпосередньо передували їй. Не такий уже і рідкісний побічний ефект. Радше органічне пошкодження, а не простий функціональний розлад. Я тішився, що зміг повернути все решта, тому не надто переймався втраченим. Щодо самої аварії і мого відчуття – Ніби це не випадковість, то я пригадав постріли. Їх пролунало два. Можливо, я навіть мимохідь побачив постаті з гвинтівкою, але запізно. А може це звичайнісінька вигадка, і все ж більше скидалося на реальність. Щось таке крутилося в думках, коли я прямував до Вестчестера, І навіть тепер, коли влада вамбері належала мені, я панічно боявся визнати, що мені бракує спогадів. Я вже блефував з Фіоному маючи значно менше карт на руках, тож наразі вирішив дотримуватися виграшної комбінації.